أعذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قدة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر لا صنعت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 يرضي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما فلق الله العظيم تندروا الجماعه تندروا المسلمون باسطهاتنا التواضعه لذكر الجمعه الى صلواتهم بيت الدرجوارين بذكري محمد بن صفار صلى الله عليه وسلم para se gjitha shë lusim Allahun e më shirëshëm që gjithë besimtarve anëmonë botës, insha Allah, mujnë shabanë t'jadë këtë ba të shkruar në fletën e konsideratave t'ative për ditën e gjikimit, insha Allah. Në të gjithën kohë, lusim Allahun që namazin e gjumaz për e gjithë muslimanve ka bunë t'abanë, insha Allahute ala. Lusim Allahun gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanuh që neve edhe gjithë muslimanve Anë e monë ka jemi në shtëpite tona, në familje tona, në radhët e tona, e të popullit tonë në veçanti mirësit, urësit edhe begatit e vetan mesin tonë të zbratë nësha Allah. Në temën tonë të hapër në lidhë me të vërtetën, me sigurisë e sëtë për gjëmatin tonë kemi pregatit, ate që për të pregatit ashtë në këtë temë nësha Allah-u ta ala, peluzim Allahun jen fletën ton edhe në fletën e xhamatit ton në fletën e savapeve të xhamatit ton ta shkruan Allahu xhellahu dhe jalaluhu ve dhe selatu anhu e maturata si pas islamit gab me 6 pjesë me siguri se për xhamatin ton ne nuk kemi kohë të gjitha 6 pjesët detalisht me i shjaruara me i bë me informoni el feton edhe për timat e kësaj edhe për të nëja për na gjithni jemi të interesuar që ate që e fulim për një tem të shkurtojmë sa më tapër që gjëmati sa do këdo për i gjami e del me një fund del me një brum të afaj që ka për një teme kanë dëgju pra shumë shkurt dhe të nëndojëm i sot për këto gjash gjona aqë sa të mërin me të pjegu nuk arë që di që në gjëman e arshme insha Allah Do të kalojmë ditën e parë, mos i thëgjë se do të kalojmë në ditën e parë të mujit tonë. Gjithë muj i janë tër, të ontë, po unë ka thënë do të kalojmë xhumane arsmen e mujit ton për shkak se në në, tër, na në atë muj jemi të djesh. Nuk jemi si sigurisht që jemi të thot. Ai muaj as mui i trazimit, ai muaj as mui i freskimit, ai muaj muaj të cilin ne e prasin me dir hapun, me dir të zëmrës ose me dir të shpirtit e prasim me meqzim e prasim të fraskuar si para se të vijë nai për shkak se muajit ramazanit me yol përpara të muslimanëve në veramirë muaji ramazani tash i zëkmi muaj i cili to art doket muaji ramazani tash i zëkmi muaj i cili disa dita apo javë me radh para se të helë son dor për muslimanin me një figurë me gjese aja si qërë mujt i paduqshëm, po shëndrojët me një figurë të cilën muslimoni me sitë zemrës, e zamrës e shafë ka po aproët. E shafë ka po vjenë edhe për atë mikë të ndëruar ajë në mënirën e dhe të gëzotë, kur qërë fare nuk e dinë se në shkops ashtë duke në shëtit muslimoni para se zelë Amazonit. E kur vjenë ajmo, kur ajë vjenë, kur ajë i sajnë dyrët e të keqës, kur ajë i sajnë zdo dërë gjëvnimit, Edhe kputh zë zinxhir të keqës të muslimanit, edhe futën në dhomën e tij, atar muslimanë mos ka gabon. Atar muslimanë shilten vetë, e ka e ka shtrinë bashën e 30000ëve të, të Berrecetit Tapimui, edhe ajë në atë mënyrë i jap fund knasive, knasitë të cilët edhe me dështier, edhe me dështier as për safër, as për safër me smuin e arën me avni. Knasit Ramazanit janë knasitë të veçanta a i përfshin kërështi në gaten se si firë para sa bojë a i përfshin kërështi në gaten e kur jam të fjala se si firë pra ta se të kalen të i mëntoni jam sot vetëm di fjallë për i tham a ka bësot me i shëti gjith familje në gjith shqiptari në mëngjes e me i pra njërëzit me shumit sa ora e ka nështru sofrën e mëngjesit unë tham me përgjështi edhe pa dertë Se oran non shtroi sofrat e gjithë popullit për mëngjes sot gat zaman modern. Do janë sofra, do janë çu alo. Do janë sofra të hëngur, e do janë çu alo. Do i prit sofra masive çon do të sofres me ujë. E denjasin t'rallë na përta me hun më të morë pak ai massive ngjër sofra apo tu kon sofra shtruj. Rimone pak sa ti disa saltanate duzë më jafru në veti. Kejtë të, insha Allah kam qeni që luar, kur i thëmë, së nga përvoja për thëmë sa shëmërtit. Sa ti dhëmë, halas për qosh me vullet, në Ramazan qaj njeri, që që ki me huje, që ki me huje dhe me vashman, që në si firë sa ti katër, ora katër në mëngjes, e dhe ata me vullet, e kundërta me këtër që që o të ora katër me vëllonë të sabale, e kundërta të ti njëri, ashtë aji cili nuk bjenë me flehtë të nësipim. Nështë u në Ramazan, se në flehtë, si firin e priti me qefë. A e pari zatë zotit më sli nësër, pritë e mëngjesin e nësërit me qefë. Ti qa njëri? Nështë bërë me flehtë gjithë më atën, se nësër ki me hongër ka fjaltë me qefë. Ismëzber E në ka fjalë pra hantim Ma shumë gjona Se shka hantë Sipir Përshka se jemi ki I shqiptarin Sipir Ash i njohon Ash i njohon Standardi i shqiptarin Frej Saran dhe tërin për djev Ash i njohon Edhe qatë të mpallin Edhe qatë manti Sa një govëll dushki Në Ramazan nuk ben njoni me flejt Gjesnatën Ta priti me qep Pa për për për I ku i bereqet ashki Ku që e në këtë levizje kush nga shëndrën neve për një sekund, nës për një sekund të parë nëpë qëtër njërë. Këta e banë Ramazani me madhrien e ti, këta e banë Ramazani me, me madhrien e ati që Ramazanin fazja ka bohme të të Muhammed A.S. edhe njërëzit me omlelë festat që ati dikun ndunjo përgjësi ju dalë një tërjë dhejtë. Për shemblë, Sveti Jovan, Sveti Gjordi, Sveti Ilija, Bëvorodita, Bëzhiqi, Viti Ri, Kristi Lindja, Kërshëndela, 25 mojë, një mojë, 8 morsin, 20, 20 ori ki, në një mujë dalit. E tani që gëzohën të, gëzohën që shkanë qemë vetë, në gëzohën mua ashtë që shdojtë. Edhe nga muslimarët një mujë kemi pesë. Ama ne gëzohëmi në mënirën tonë, edhe në pesën tonë ka abim, në pesën tonë ka i badet, në pesën tonë ka, ton ka gj Keta fash, ne hi me shumë të shkurt në lidhje me të vërtetën tonë për çka këtë tema Jonas e vërteta. Njëri i vërtetë, fjala e vërtetë, puna e vërtetë, sa gjatë do anëte vërteta në Islam sipas teologjisë tonë, sipas farsë tonë në 6 pjesë. Numër 1, as-sidqu fil qaul. Të jesh i vërtetë në fjalë. Të, të jesh i vërtetë në fjalën e thonë. Do të fash Ma sërrejshë asë njëherë, ma sëgjënjëshë asë njëherë E dita atës sëtë kofil njëje Të jeshi vërtetë në njetët e tua Pjese atëratë të vërtetës në islam Ashtë të jeshi vërtetë në qëndrim Ashtë kofil azëm Të jeshi vërtetë në qëndrim Në kambuljen të onde Dërëtë, ati kuj dhe kuj e deklaru Me gjuhë edhe me zamër rana sai çndrohesh me kohë kefall la ilahe illa allah muhammedur rasul allah çka smas qsaj e regjistruar deri në harfin e fundit të islamit masqsait çndrosh në vend në gjordet ndërnë araplan minier jashtë minieres narin to vendet në ndërti të isha hadith Tjeshi asaj që me gjuhën tonë e ke deklaru për atë që ke pasë në dhemë. Atë sitë ku fil hazëmë. Pjesa 4. E të vërtejtës në islam atë sitë ku fil u asa. Tjeshi vërtejtë në realizimin e prëmtimeve. Atë që e ke prëmtu të atësësh në dhemë. I ka thonë Allahu talë me gjithë se unë së përgjimit si me gjoneve dhe që kësha e më përë i ka thonë Allahu të tënë i jaka na abud namaz zëtë ti e të bëj i badet edhe mo asë një harë mësë me ndru me kur gjo jeni bo gati hazër me thonë për fëse nga nga mësë e kemi ndru të një hara insha Allah si të tëmtojë e kjo koha sëtë tër këtë dërës ka funi dhe të shëfështë e i badetin Allahu të kemi ndru me diska që tërse e nëse jo sotë në dërësë tjera insha Allah Vështë ku për amel pjesë e të vërtetës në islam, është që është i vërtetë në vepër, që është i vërtetë në pun, edhe pjesë e të vërtetës në islam ashtë, është që fi makamatil islami kulliha, që është i vërtetë në gjitha fushat e vëprimit në islam, në të gjitha standardet për të cilët jetbetu se dëtë qëndrajfë pasatirë. Pra, kështu ishin ato një suara, në unë do të mundohem disa projektime me isjarufat majan në nëmërë një që jeshi vërtet në fjal Allahu Jelle Jelalu musliman të ndëruar ka falë në Kuran i Kerim fe i dha kultum fa adilu kur të falëni falëni drejt fe i dha kultum fa adilu kur të falëni falëni drejt A si islam, kalua, so, Allah, major, për jamiye, ka mundsi marrën gjen e har në Islam? Nivon e kaluar i Isaac Trajana, se inshallah do të sharre paqë majar për mos dal muslimanët e këtij xhamie, do sta i trubluar. Kafun inna fil ma'aridi la manduhatun an al kadhb. Vosna rait do posa po. Hadithi që kemi shpjeguar java të kaluara për atë punësh i qartë edhe s'ka më uksitë të masë, du po, të me hasë para. Mirë po, janë dë gjonë në fanë tërë, të cilë t'i përdor një riu, në gjami e në kanë rrenë, tekstit ativa është rrenë, mërënsi ativa është e vërtetë, kanë thonë në islam këpun është e lejuar, pa muslimane e ka për detirë me jikë. Edhe kjo është pjali e komplikuar e të cilat dënë pak së tjegim ma gjallë në kashore. Kanfon. Se janë disa tekste të të kurrë një muslimani i flet, disa fjalë. Tekstin sipërfaqen e fjalëve që i ka folë kanë rënë, as rënë. Mbransia e saj është e vërtet. Islami e lejohet në u përdor. Por muslimanët janë të urdhëruar samate për veksajmik. Këtë ta shpjegojmë pa. dhe një njëri me dhe, me dhe të dhera a ke babën më lena që të të sot është baba jetë të shpia kanë thonë nëse ti dishonë se babën tanë për e thërë aj i cili baba jetë prej dorës ati të tjetë i damtuar në të drejt ke të drejta me përdojrë këtë tekstin i cili nësi përfa që a rren a më lënësien e kohakë Dhe për si mundet, këmësën, të rejati vendi ku ke i kejë komët, i hatë në një një hapë në para 5 dita i se përhecëti, edhe i thunë nuk haqëtu, e kejë për qëllim qëtu ku i kam nune komët, nuk haqët. E qatë e kejë për qëllim, i thunë të uri, i thunë të aritë në gjohën në arabe, ti Benedisha Shqipështë shi, që qëtojnë. Se ne nuk jemi aq modern me gjuën tëmë, sa nështë gjuën arabe, se gjuën ajo nështë njët nëzënët në fëshnjore me gjuën të arabe. Kejtë gjuët në gotë, janë nëzënës të fëshnjore së gjuën të arabe përka fjalët e përka modernizimi, edhe përka gjërësia e gjuës. E thonë, kësaj, pra, që kjo është e lejuar në islam, e thonë, edhe kësaj me i këtë, se këta kur ta për Në ditë në ditë e trash pa Në tratë në ditë e trash edhe nga fea për të në i bëdiz Edhe del rëndës Ka thot edhe qësaj me ik Kanë fanë një Rësullë Vare së në të selam gjënotin Dershëm e ka përdojrë këtë Kur ka dalë luft Me urshtrien e dhe A njës prej me dinës Edhe e kanë taku me kejt urshtrien njërë Dhe që ka si u kajke me luftu Për shemblë Qish janë atër që ka si u kojtët me luftu Ato shka sykojtët me luftu janë si na. Asni dalim për neve nuk e kanë. Opse natë, që si imi apo, pa une pa po, e fanë me përgjësia nëse njëzve i dhe hatri. Na kemi dëshirë me qenë të lirë, edhe kemi dëshirë me hongër mirë, për me hongër mirë pak për nëjë, për me qenë lir si, të lirë hitë së luftujmë, edhe që të jemi. Që të jemi. Ato shka nuk ju kanë të kemi shku në luftë, e za ta që nësullohu të përfinan luftër edhe e pitke një një pjative ilahene ja Rasulallah sa ku përshkon ishte i interesu me pa Muhammedat Mestapan sallallahu alaihi sallam kaponisët edhe me përmet një gjesi prej gjesëve me përmet një levizjes prej levizjeve dheta do në të ta damton u shtrije në për nga marit alai sallam me lajmrimi në anmiku sef Muhammedunis vilanudhen Rasulallah i këtë njerë dhidinte shumë mirë edhe na kam sun edhe me njokës të njerë shumë mirë a i me dhenë që t'isot përshkoj nëmën e të bukit, i se i ke përshkoj nëmë të mekkës. A ka rejt për nga mërë, R.S.A. Edhe për nga mërë dhe rëndës, nësë një mënirë, pa e përsoj dëmë të këta fra, a e dëmë të këtajtë duke dasht me i tregu metit vetë. Numër një, se mëgjizët i ka masisuj, që në bash lezëj shfarejit, Mugjizët i ka me asisuj, në tregojnë qërë shka banë ti me vetin dhemër, edhe jam, jam ushtarak, jam njëri shtet i cili, kur të njësën me një vepër, i di elementet e luftimit e dhe nëmbrojtës ushtrijës, edhe sulmit e dhe nëmbrojtës aqë mirë, sa që edhe ajsh kam tëjtë me busqashje ja di shahërën mena. Por shka me pra, i par me kërë? Pra, bëdënihere, hoqa i jartë, nëse të thot në katon se përshkoj për prejshar e rastësish në dorë që ti të punta benzinit e sharë të shku për shku për shku për më njarë më suj se hoxha jo të ka rejt hoxha jo të adit se të ka dhe në kështu hoxha jo të ka ndjekë sënë metri muhammad mës papas jo që i ka da shtije me të rejt po a e din se ti se din parasharit ku i dhe kër ti ka zëjsh të ka shkoj hoxha atë hoxha adit që ka ti se din pra Aja është i studium në medresën e Muhammed Mustafa, sallallallem sëllem. Aja gje e kam sun shkollimin. Pra nuk të ka rejt tje, po të ka mbrojt se ti prejt dëshires edhe prej zemër barën si istonë që e ke, ndër shtanë, mikut matë-matë, së gjestanë, i ka zonë se hodgja shkoj, bashka ka qefaj me zateb në tullën e vetë. Mu për këtë shka ka i pras, ka thonë t'i unë e këne, e ne e më të shku, anë realitet a të shku an e pra ta fi alëmhezën, se për këjtë vazhdojnë, hoqënë i mora për shemë. Pra kësto a, këto dhona në islam lejurë. Pashtë javën e kalu me ashe lejur e rejt, rejt gruë. Kësto thamë, banë në islam me rejt gruë. Por jo, ja, me thrahtu gruë. Edhe me rejt jo. Por atë e që islam e e ka lejur e lejur edhe edhe në rejtë në zdo kushë unë për një shembol shumë të sjeshtë të serendoshta dërës parës dërës e e kimi spjegun këtë gjami një për nama si spjegun këtë gjami për shumë njërë vjashtë të gjamiës me sigurisë e ka vendi më spjegu pra që ta është njërë se gurbetit i kimi kejtë këtu në gjamië a vazhdojnë dhe për ato shka si janë gurbet ato të gurbetit e ka në adet po du me i ranu pak po kam qef mi edhe një një Atë të gërbetit e kanë adet kër vinë, si të dhe nëherë, kejt kanë harun se i kanë domo, kanë 25 letë në gërbet, edhe tadanet dhe pëdrumet i kanë mush me stela. Kanë harun, okejt. Okay. Sa ardë vinë ka një atë dimi franga, një atë dimi mark, binë hëdije të shpija. 25 letë ka dimi mark, bojt të të një franka, një shpi gjallit adasht me amaru. Jo, jo për në pëdrumet dhe për në tadanë një shti me gjithë përvrume dhe me tavanja një gjonë ose një duqan ka palisharëshi me jable ose një konto me jacel ati ato dhimi markat ati me pashavra me jafut në konto ati ishka ka linë sot për 25 dhe taj kërti boje me qatër parët e tu ashka i blenti pashavra për në tavan e kishë shkollu ataj, e kishë boj një fakultet në New Jersey, e kishë boj një fakultetaj në London, e kishë boj një fakultet në Paris, pra hap një sitë hap një sitë, unë e di se shumë njërë së dojnë kjo punë se ahodës, o gjë apojnë temë po delë për temë, kjo bashkë centraf... e bashkë, cent... fuza qendrore e, e derseve tonë. E ko e ka në fjallën pra anës, e di që popële e vazhdojnë, sër kjo punë ahodës. Je ka prunë një grus, një një kostim grusë, një gërbeti, edhe e ka vetë ajo se nuk e një fërtë, E ka vet sa mak e blela përmes asaj do me dit më sipari se asht jo e mirë, s'ka se kan çera të grave. E thia ja ke mornia pa zoffran, noja dha 20 lirish. Edhe një 30 noja lirish, nuk do të thot hiç se Allahu nuk t'banaga për këtë. <laughs> Ditën e kia me kit nuk denor se jalon edhe një 30 fran, noja lirish, sa ja lejon. E pse këto ajo kur dal në grav vllajën. Ajo nuk lavdrohet me xhira apo me kë, po lavdrohet me parë ma kish bleja i zotnija 80 frangë metrën ma kish bleja të dhe rrej pak ma gjallë po nëse nuk vend puna me vetë kërkush, ajo gruja ndarësën apo në konokin e grave <coughs> i bang disa lëvizje në mënire me vetë që ti si burë kur zdi me i bo ato me apru punën asa i gruja me vetë ajo qetra Që djiole as god for stone nëkarte post, ai shpërsa n pulat e mrzan, tekror, as god mongon pap me citrën dor, pa diçka disa lëvizje i bën, shkafis din faktikisht, as kollti nuk e ka krime. Ajo as koll në, ti thjesht duhesh me bitis, vetë grua nxjart ti duhesh me u boni një ditë atazë. Ndrişen zëni din, ajo çetrave ku e pa e mor. Me apru punën, ajo me vet, ti ket ku e pa e mor. Eh, makis blë, çka as makis blë me ter edhe ajo e njën vetën pak si nëmë. Se nuk ka qef gruja, gruja ka gurur, gruja ka mendje malësi me një procent, me një këfot të Allahot pranuar, ajo ba një gurur të malë me veti. Nuk ka qef më poshtë të qera, praf prinsh poveqë. Edhe këtu kër jam, ajo i hoxha, i pru gruzve të gjaf, ishte alim shumë i madh ishte shumë djetari madh historia islame ja ka rujt dhe primin tëre ditër e kiametit e kishtë e emin Ibrahim Ibn Edhem i blejti gjaf zruë se gjaf a gjia dhe japru ndrek sa sa e ke marh gruja piti gruja pra sa e ke blejke ta 4 dhëm kilogramin nuk ha gruja e zlëtniut shatit gjaf prej 4 dhëm se ha gruja imamit Gruja Hoxës, Gruja Ibrahim i binet hemit, e, si gratë tjera, une hamë burin zvitër dhe gjazë gjithërhen dhe, e, jo, si për shka për ri a gjë, une pëse për ri këtu pa ti e pra, përshë si gjazë i shka anë qërat gra, a gjë të e këmërë qëjë, hoxë a, e mërë gjazën e dhe e të e a njërë, a gjë të e bërësa pa kryptë, që të në nëjë tazë, a kërë dalë për i shiniës e ma. A e falë i Kër e qoj të shpija gjatë, e kishtë ndru pak E kishtë ndru, i shfreskur shumë, ka me i të kryptazë Kër e qoj të ha, fa këtë gjatë, fa sa e mëre Fa e mëra fa shtimo, fa ma të e bërën e ditë kja me ti tha mëra ka të të dyrhem E, eh, gruja Ibrahimi vë në dhemi ta që si gjatë i ha E, pa, gruja së par gjatë i ha Gruja ha gjatë shtrejt Së par hanë dyrhema jës pra islame is charon janab detalisht edhe i ka me xelpantojave kur ti ka te zona ça çmir edhe ka thon kët punë e keni të leju me s'ka problem keta e keni të leju me këtë s'ka problem andajon at kuptimin me rrejt e me rrejt derisa ajo gruaja t'i suajë çerave gra hiç u brati mos aitish ke ai shkoste rrejt ai burria mai ai saka zonë drejt ai rrejt jona kuptim po shumë me kujdes lejoat profat Lëjohet në paqë, kemi thonë. Lëjohet në paqë. Kur jam tësë dhume e zjatë për shkak se kemi së qarë u maherët. Lëjohet në paqë, të i thonë palës qëtër, se ato e mir, ka në mendimin e mirë, edhe palës qëtër, palëa qëtër e ka në mendimin e mirë, parafrimë. Allahun, kur anë i kërimë, ka thonë, asë solhu, këjrë, paqëa është breqetë, paqëa është mirësi. Lëjohet në luftë. Lëj deri sa pojnë rasullohet Allah i ka thonë kora mi kerim nëse prejni popullit i ke prik traktijes ati fënë budhe lehim ala sa va shtë njëzharit dhe njëherit sulmejë pa pritmas ka problem lejot dhe fëtë e thojmë na armiku ton se na nuk jemi për luft ala ali petre ka ditë me për luft me kohna, dhe sulmojmë me kohë na kur dojmë edhe taktojmë ditë në tonë na lejot në islam kjeshe vërtet në fjalët e tua ishin ka fjalë shkurtë të lidhë me ta të jesh i vërtet në veprimin tënd të jesh i vërtet në punën të tua Allahu jalla jalaluhu wajalla jalahu al-Qur'an al-Karim ash-nayaat ta tilin mazhabi imam shafi'i teqnoin në vend të asaj mas tek virit na qul subhanak allahumma wa bihamdika wa tbaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka قُرْءَتَهُ دُؤْتُ النَّصْلَاتِ وَلُسُكِي وَمَهْمَذُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَايَتُ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَقَرَني نَمَازِيَم كُسُو أَيْتُكَ قَبْرْجِل نَمَازِيَم ثِينِيَم چِلِينِيَم سِيزِيَامَة قُرْبَانِيَم أَفْرِينِيَم ميبريم وَبْرِيمَتِيَم ضَانَاتِيَم يَنْتِجِتا پَر الله جل جل ال و جل سالو أصف كتابيونو پري نوو و نَمَاز أَنَا نَمَنْتِکا ياشتَر نَمَازِ وَمْرَو قَوَا ياشتَر نَمَازِ ashe vërtet në punë të veta ki njëri jo, ki njëri nuk ashe vërtet në punë të veta ki njëri shumë ati njëri i cili ka me këti pare bërgj i ke dhonë mark bërgj kur ti këtaje i prat letra i prat letra dhe formin e letra asaj me që ato dhe në mullo ki për je fun për banë për je letra dhe pare janë letr edhe letrat e këti janë letr edhe fjalë të këti janë letr për ta këtaj qatë bërgj kejt janë regl veç pra ki njeri kejt pun t'i ka në regull kejt ben sesh dhe beret e hejat fët selat, fët selam, ban ruku bën sesh dhe kejt i ban ama dhe primi i këti nuk ashtë i drejtum atje ku duhet me qenë i drejtum se posat e zët për tje ama men t'i ka që nërkum men t'i ka taj, men t'i ka jashta në mozit men t'i ka jashta asaj shka alihë për ta isa alihë selam sukurna kur thëm në gjami o dhë lazën mësliman Isa a.s. termini ati i cilë nash zavënsu që tash me fjale vlazër musliman Termini ati në derfet e veta shumë hare ka qenë ja abid e dunja O ju adhurust e kësaj dunjon Së kërna shabotohi vlazër musliman në dëgjoni A e dhe në dëgjoni o ju adhurust e kësaj bote Këtë termine ka përdojnë Pëse ka përdojnë Isa Arrej Sënam Këtë tërmine ka pas le juar Ta përdojnë përshkak se Njëzit në kone ati Ishin rënë mas adhorinit dënjohës Edhe elementele të asaj Pra i sirë të për nga i leti i, i, I ban të khitab Për nga smuja që e kishin O adhorus të kësaj dënjohë Nuk e di në më në kone Mohamed Mustafa Sallalare A kanë të drejtu në matë Shumë ju drejtu gjë matët ajo Me ju thonë O ju adhorus të, të tigarës, O ju adhëruz të dëhonit O ju adhëruz të dhegla dhe pun me juve O ju që adhëruz të gjohë dhe që allahu gjëllë në gjëllë në shalu O ju adhëruz të allahu të vetën ditët e gjumohë e një jarës për ju shafë allahu me vendet e juve O ju njerës të cilët O ju njerës të cilët do të fraskoni me mujnë për isënë një jarë e një më dhe të mujnë do të jetonit dhashtë الله جل جلاله وجل سعله يدان جسمون يدان جسمون تفركته الصادقه لا يعابد الدنيا او يعذروا الدنيا رسول الله عليه في صلي الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس اثار بنجون ذلك الاثر تعس Përfshin në të disa gjona shëntë më loja gjëmotin dërshëm. Përfshin në vetë fjallën lëvje. Përfshin në vetë fjallën i nëmëm. Përfshin kjo fjallë në vetë fjallën i malkub. Përfshin në vetë kuptimin i lënëm ma shpine. Përfshin në vetë kuptimin i edhënum me vetë vetën përfshim në vetë e kuptimit i e dhënum me qëtërin kush, ja ta i saad du të dinar, robi i dinarit ashtë i e dhënum, i dhruar me vetë vetën më laja kopi për të pak unë t'i e mërtejt ashtë të tërkon për të amësej një venë punë ku me shku në esër sabale nëseje profesori anglishtës profesori kimijës, profesori fizikës profesori matematikës profesori biologijës Sabale, bi, pas, sa bale unë e t'i bi 25 në zonë sa nësër në qiket gjami, e që atim gjami e keme një drasë zëvë, nësja bismillaj rrahman rrahim. Ha, di, o, oh, ashtë për mula ujtë, hidrogen di, oxigen. Një orë, djë orë ma imësim, shko? Të në tim vajtë, më një harë, ko shënë pagun muë, unë thëmë Allahu qënë në gjelalu e pagun, edhe thëmë qaj shkapu në pagun, në vetë pagun e dhe t'i jëtë. Shko da të të shpira bëbën të anë ka pagujt mu e më të lagë delio, 15% më përgjisët delio. Kushtë për më pagun mu e të pagun e të tijë, pra. Ur në. Kër t'i bajshë, kër t'bërë, thë ati 8, 9, t'i delhia i qetri frëngjishtë. Këtu, këtu në gja një të. Kër t'na zërë e kejve zbashku, drekës, të bashku në amazi drejkës, edhe t'anglishtë, edhe t'biologjitë, të gjithë e falim drejkën bashkë. Ki jasë të kësaj e ka emnin na si tjetë ndryshe e ka emnin na a qështu e ka emnin popull qështu dhe pro qështu dhe mëndërtojt kjo vot qështu fitohet ahirati a ma pa dhe pa o dhe ma në gjami që i ben gjami në gjami dhe që ka vi bo bila hala më ngusht se në gjami ka mund fi këra fjala për e khlas edhe sinceritet hala më pak se në gjami ku a thu në shpint magarit në shpinë të magarit, në shpinë të kalit, në shpinë të mushkëtit, në shpinë të devës. Resulullah al sallallahu alaihi wasallam i mor shoku nëti ki de de e kishem në Madinë në Xhamel, fa arkam ya bu'ar, fa hiç në devës. Gjat rrugës i hasëgoi atij në hadith shpinën e devës të këtij hadith, shumë herë unë që jam dije kam shpjeguar para mësuesi erbeule mos që kam shpjeguar përpara. Në shpinë të devës, çka ka në shpinën e devës? Ajo në shpinën e devës e pa termnin Univerziteti, univerzal atë dinarit, e shafë të hidhruar me babën. Robi në dinarit, e shafë të lodër, e shafë të raskapitër. Robi në dinarit, e shafë të penzionuar me 25 vjetë imër. Robi në dinarit, e shafë të elhirë, të ohitë në bandërën, në shtilën e përqusit lartë. Pse Gjermoni ka thonë, ku shë farditë? e stilen e perçusit lart shipi do i ndalë kolonë kush e kush e kush hit me farbit ata e ka muin 8000 mark ka arnjuar ubrëj nga to në Gjermani ajë edhe e ka qeshir e ka ashtu sit një arë si kulla e Eiffel në Paris ka zonqetë vetë ulë baj bismillahirrahmanirrahim le të bismillah të farën bimaka Dëma këtijën e qetëkën. Ajo nocë pash harna për mojët kodrave, e shtila qetërë në mojën e kodrës qetërë, edhe ka hitë që i me farbitë se i ka ditësullë, dhëtë miruitë. Ka hitë me farbitë me, me njërosa ta për, për tjatë një marë ka mujën. Njën e ka kry, edhe ditën e ka kry. Në tretën ka ra për e mojën e sasaj, e në hekër pas hekër i përshë, të ne e kanë mledhë, zëtrien e kanë put në qeshet në e lonit se trupi me kosëje, me eshna, me njëje, me kejt teri ka ra, ka posht, ju ka bodh alt e kanë put në gjethet në e lonit e kanë prut e shpia as ka pas të më falnin as ka pas shka me lahogja as ka pas shka me panona as ka pas shka me pagruja as qika, as gjali për shka për të përgjel dhe rësullë lare së atë të sërem për animi e ta shqin viteve ka së pjegu për shtelat e daleko ka shtjegu për shtilat e përquzit land ka thonë taj të hapë du të dinar ka thonë alohë dhe ishkrati zëtri, aropi dinarit alohë të ikshira ta këto 10 muj, 80 një malë 10 muj, 96 një markë 10 vet, 960 një, një markë 28 vet, 10 milion markë 10 milion markë, një shpi, një kërë një bëqë, një arë, një duqan lëleli një duqan në ankara, një kan... në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ta i saab dhud dinar, ka thon është e ka robnu vetë vetën, a robnu rovi i dinarit, a robnu, është lejë i shkrati. Ta i saab dhud dërhëm, ka me e të ma shpinës vetë dhe ma shpinës qerve, a i shka ma zërëhemin këtë botë, e ka thonë që do gjo ma artër të ajo. Nuk e kemi fjallën të ona pozitive e punës më zgaboni me në kuptu këtë. Nuz gaboni me na kuptua, Amen, asoj shkalla ka kuptuar një zënë marë ndoshta se fara i flamës po nikën punu. Allahu te jelle zelanu Kurani Karim ka thon, "Waqul ia'malu", punoni, thuaj ya Muhammed ne puloj, puna anër, gjerë sander, puna si dhara, me parë maroz jamin, me parë maroz drejte, me parë maroz universitetit, me parë mas universitetit. Ai po don mua shëmsa ka parë. Me parë mad njeriu me parë rrugën der. Me parë ndërtohet qafia, me parë ndërtohet, me parë shkojnë te varrat, me parë e blen çefinin më ezbrami, me parë e blen çif punitën, me parë shkollon gjalin. Me këto vërtetas mos na kuptoni trap. Yemi të sqeguj, yeter fundori. Yemi të sqeguj për atë shka Leonës mas dinorit. Yemi të sqeguj për ato në negative, ka sa isha hanë robën laun edhe shndrohen në rob, shndrohen në rob dinorit. Për këtë yemi të sqeguj. Jo të ai fund, jo theprofondori. Ta isa abdu dinar Ta isa abdu dërhëm Ta isa abdu l'hulli Ta isa abdu l'hullah E tham Rob Ash alel Robi i vasit Alel Robi i qafërës Alel Shumë këtë dë një robi I bilizikit Kush janë të Kush janë dë vasit Edhe bilizikit Edhe qafërës Janë gratët tona Janë motrat e tona Harrojnë të shkratët, fara harrojnë, edhe qikat, edhe lone a qikës, edhe baba i gjallit, harrojnë të shkratit se hoxja shka ka spjegur kurësi, e kanë dherësin shkratit të rrët dalën të matin kundrat për gjumos, edhe për dhe për meshti dine që mendojnë një përçinta fajtë, shka ndëgjojnë, a hoxja ka spjegur fena, Allah u gjëllë e gjëlleru, a shi interesuar në për mërdinit islam me e pa poplën e vetë pasur. Kanë harrojnë kemizon nuse do të më ble lira do të më ble halka do të më ble vau do të më ble çafore do të më ble këta do të më ble këta fa pore i kapitull ninni në nëntë në nata gjashtët me dhjetë vjet pas sa zotim 1400 mark me ndvi po i kemi pasur vetëm 2000 mark për të vënë me socialësh sa të kemi paguajt e kur jos kemi fituar dards në sa parë pra dards në sa parë 20000 mark asjeroba Allah këtë drejta me koncederu dhe atë njeri lira jo, moti të ka heg registrimi njerëzve të lirë moti jetu asë panuvra asë për parë asë këtë argë, asë për masë asë janër kejtë drita të thime, me lama, me kejtë katastrofë, ti që shjetu da në trafik i njeri ti i njeri ti po dhe po qërtë për e bojnë njëna po, qërtë për e bojnë e zati registrimi jo në që ta është momentalishtë që është registrimi jo nëmëri registrimit karit tonë të është qërë për e bojnë që është shkullë jo ku ku ku ku po, po ku ku ku njëma po kej ku ku ku kej gjermat i ka ku ku ku ku ku për nërë të mjërët i mjërët i populli i cili e ka nërë tabë lëntarë gëne dhe jam rob jam i robruar Shpo moj me u niru për e asaj O, lazni Këtu ninjami, e një njëmi i hand babat të qikave Para mikrofonit, kasetet, sori Janë edhe namat të qikave Me gjithë gjemë të dhe qikave Zveglëne, zveglëne, o të ndërshëm Zveglëne, bane darsëmën me pak Zveglëne, bane darsëmën Bane darsëmën me nimi mark O të ndërshëm Se ka mundësi me ba darsëmën me nimi mark vajzës për ndërë një zinë gjirë të vogëlë në qafë edhe një katë e ku me e morë hoqë këtë modelbe pashë zotin të gjalli mirëne ati për jableni një katë edhe mo kur pa i gjalli a zë marteta pa dhe që e që i ka të martuat pa dhe që e që i ka për martuat me ditëshin helace gjallet ja kimi dhe një katë antilop antilo. vala antilop pashë a zotin nime antilop Atëherë, el ekip u martohta, atëherë, edhe ai gjetri banam ashtinën punë burra, shtinën vepër. Nikak, ni dinjir për ndër, edhe ni kera dia tra një me sku mborni di, edhe kriet kaos darzma, kaosun moti pa na dalë nga sala. Ato parë 20 mijë mark, 20 çand. Ato parë 20 mijë mark në shkollën. Ato parë 20 mijë mark në librat. Ato parë ato 20 mijë mark në bibliotekë të vogël. Ato 20 mijë, po normal, në mëho. So, a islami nga ka fërë me e të utlirë Futën dhe e përfute A të ju pështë qatë qka e dini Për ju pështë një gjoqë qka e dini të gjithë qa Qatër një qatër qa një qatër një dhe katër Qatër mështë ditër zardhë mështë Apo i shifë një mu Një dhe ditë mështë i povena i robi Apo i shifë një mu ato Ku i ke qaf një qaforët Apo i shifë një zingjirat Atë ju at ka u zënë hëgjat, se s'pë i shifnë i mojë zinjirat e blejmë sa mëllë. S'pë i shifnë i se për e mavitojnë për stanin e bardhë. E normal se zinjiri e ma, bakri e mavitojnë. Bakri tokën e mavitojnë gjëmatia. E jujni atë burat, jujni atë burat që ka sitë hëtumë kërë zininu se hipnin atë të bëse është kërë i blejmë i bakër për i sambulli. Të më haroni, lims ka bakër gjëmatë. Më shkërë në sambullë. Shkone atje provojë bakre i klasës parë, bleni bakën i cili nuk ju trafton asë nëherë. Shkone me bleka 4.000 marka, shkone me bleka 4.000 marka tërkuza tërkuza të bakret, e nëherë ju pata thonë pra për e thomë kur jam këtu. Kër shkone Istanbul me ble tërkuza të bakret, kër dili për duqonë e si duri me di shka kini ble, hini shqit një edhe nëherë ati. Si do i më di çka keni blehini aty dy gjangjë thunë a po merrsit të mat ti mua apo më merr. Ajt kanë vënë shatkashit. Si ta kishe marrti 300 prej nga ata, ajt kanë vënë sa parë i kanë kur ti thui shafe blejnë tek radh. E, te e po, çka kam, spodiun që të sa më zor muju me ana as nën çmimun, s'kam çjmë matetom. Te ze mafia më më menjësur se unë. Ajt kanë më shumë mënsë unë. Çka më thon që të sa? Dergan u pitim e jonave. Këtu pasunohemi. 22 punon një dërthëm ata i fikëm, ata 22 një dërthëm gjithë mod popullit ton a këni ndegju gjëmatit ton shka i venëshishëm të ofër me hongë gjëmatit ton i venëshishëm gjëmatit jam me hongër gjithë mod spes me kost këllum mrena edhe në ta kur ta haje knoqët a dini pëse gjëmatit jam ka ushime, 1 milion ushime madashura edhe madhmir apo me vitamine edhe me shëndet se qaj po kortis ja kelon vetës rastin me hongër ma mirë puno pas vet bëm një darse më hapë spet me, me, me koskullu pas vet një darse më spet me gjiz pas vet një darse më gjiz me speta e po qashtu ta kanë pështu midja nuk jem pështu tja alon la vijem me dhe darse më një mi mark 4.000 mark me i rujt 4.000 darse më një mi mark, 8.000 mark këton me rujt e ti me pas një duqan të mirë me pas një zanatë mirë me pas një konta numër me 300.000 mark 400.000 mark brena edhe me prejë ti edhe me preheva për ditë, me hongër mishtazë e për ditë, nga në salatës, kësi mësusi, kësi mirë, qëmë ka arë shishëm një petë filë tëpë. Këjtë filë kini me me. Dërisa ju nuk e më dëgjoni fjallën në Allahu gjëlle gjëlelu. Dërisa ju nuk e më dëgjoni fjallën në Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam. Edhe regullë i gjëllës pjegodë të so, veç filë kini me hongër, filë kini me vishë. Gjëmatë jam. Gjë Unë i foli këtë fjalë në më njërë kuptushme, unë me ndojë këso, në më njërë kuptushme, mazë vetë e kanë vijën e vetë shumë trash, mazë vetë e kanë vijën e vetë shumë trash. Sa njërë zi kemi që i hargjun imrin, mbërbet, sa njërë zi kemi që i hargjun jetën, bitës ma të dashëra i hargjun, edhe nuk banë në fondë, nuk, nuk banë në fondë, nuk lanë gjur mazë vetit dorës që kanë hargju, Disa zonë po e shpjegojmë këtë dërsë ka ndodhur këtu. Në Gjermani, që ta po e flas tash me dërsën toze që kemi, ti jesi vërtet që me të fondin ton, agrobizart janë këtu shumëita, e aktive janë këtu di dhita, sa janë disa janë të planverë dina. Në prandare, dimna. Gjermani, në Svici, në Austri, në Holand, Belgjik, Skandinavi, të ndëruar. Nuk do të shpjegojmë këtë kafjalë se do t'i them tash. Nuk do t'ja uspjevej ative që i kanë bërë 25-10 në gurbet, për shkak së stëne këthajnë zinjëri më rapa mo. Ka fitu kush ka fitu. Për e thamë për cunat të cilët bavalar të ashtë i murën me vete. Për e thamë për generatën e ratë për të cilët nuk patën që fëmukat për gurbeti u bë. Ashen regullu me kështu. Mundin e ma punën për të cilën duhet mund të mandh me hargju punën ku njeri u treve veçar duhet shpalët e dhe të bëhë penzionist invalidor, zirtar pa e bojnë me shpinën e gjemëve huj kështu ashe regulume një në nëmërin dhe ashe regulume aq interesant administrat shteti ashe regulume aq interesant sa që duhet shprizot mentaliteti edhe nivelli ngritur i punëtorit huj ona mentale ati duhe që fridzohet maksimalisht me gjitha levizje tonët që dinori i dhonën për rëg 20 marrë ka po dhët atas më e për njërë me gjdo kush me u hargjum rënda të mirë baj kur ti morë pas në marrë nëtisht ti jenë gjatë në tibere këto së një be pse së një bjënë së një be danesha touch in mark banesa nimi frank djali ti martohet duhet me dal fishpi e meneher duhet me mar banesn veti rrugn veti banesn veti sigurimn veti rona n veti argjimin veti doktorn veti lasn veti kiken veti ska me prujeton kur jo a gjashe rregullume me zdokafe ka 20 automota ata automota duhet te rregullum ne at manir qe ti et rrein tu kes e kan ni buzqesh e, e ket lule lule kuche me dranafilla shkon njoni prej gjenveton edhe ça tash frank qka e të pasmark? Ju jo dini se fashone mentaliteti anë a mendore e njeri u tënë shfridzohet në burbet shumë mirë një dhejni ullë të i dhe dhët dhës shfridzohet shumë mirë qka? Pasmark e, pasmarka shtimë arati e ka një birë në alta jo i qesin gjemë të tonë një patë tonë i qesin pasmarka dha janis me disa rota musel me një muzik dveçan i adan ka tërën fenik në sekundë 30 një herë, një herë, një herë, një herë, një herë, një herë, e ki gjali jonë shka fiton për e asaj me të mrami, kura i hanator, edhe aja shumë i undë, nuk ashtë regjisë rusë e angjidin një herë, kër ti haja aja të halalipqirë, ki jo një fiton, thotë, në onën. Qështu, me që këta atel, ishtë në jeti për jashta, 30 dit, ka 5 frank, bojë 150 frank, 30 dit ka 5 mark, bojnë 150 mark, njërë pojnë 15 vetë, 30 vetë për fatë bojnë 900 mujë. <laughs> bojnë shumë ta, 30 vetë, kojë diur a gjë, ka 300 mujë e kusurë, bojnë për fatë keqë, ashë e reguluar me me dinariot a gjë. Kërën pazar, lirë, 5 tafë, kërë i njërë, përmerak, i lomi, i limi, i rujtëm, 3.000 mark, 4.000 mark, kur qërën, kërrat lirë, a gjë fatë, a gjë blejë, a gjë lijë, a gjë siguro, 2500 mark, 2500 mark. Sigurimi vjeçar, aje ban në ndeshje, thashmë ngrafsin, sigurimi manual, aje duhet me merr. Kjo jashtë nuk duhet me dal kurrë. Edhe nuk për këtë skak të kort, kam shumë të shpjeguar për këtë. Nuk për këtë skak, jam atë yon netin gjurbet 25 vite, edhe ai më shumë ti skacitin me dan këtu, në shtëpi me katërdhoma, edhe ata në apost pali, ja nalt pali, jonja pituvieve. Çekat. Ata sa mës dekas vet me nën gjurbet me midetursi me katërdhoma. A ka, a ka esat, kya, apagur, kya. Salma, jamat, jam, e sasë, kjo apagurës, kjo? Nësë mëndëri salma, gjëmatë janë, kjo është e reguluar kështu. Kjo është e regulume, jo salamadi, jo prej nga dhe dhe të tijur, jo dhe asështë, e regulume a qështu, gjëmatë. Hapë në sitë, hapë në sitë ju këto, edhe hapë në sitë ju a gjështë i një ngërbet. Sësë në një ditë për ditëve, mirë një atë djënorë, sësë në një ditë për ditëve, qëllë një punë, Cëllni ni pun këto, e vërtetë ajo në ato të shifot, o një gurbëtit. Cëllni ni puni skaj vogël këto, edhe hani masi staf me Jezus, kash me Jezus, nuk ka nevojë me sku për një staf kaje dënyjos se na në Maqedoni këtu, në ato kuimit këto, me na alon, e shtrojmë me staf atë në Berlin. Mesdër ai tjel ku fit. E shtrojmë me staf. Se nom me Iranit, njëri mas çetri. Navojn la mans me Raflatik. Jo që rëndon atje pik. ولاموج نور مير اطلنطيك اوي نيويورك دا منا برثا الله جل جلاله وجل سعنه علي نبرد قاهيه او طاق قسيم قاهيه رسول الله كان يفروذنا ابوين الله جل جلاله وجل سعنه ولسيم جنان بولت تونه ن شندينت تونه ن نيهتت تونه ن فيالت تونه تيامي تسيغورت و تياميت ورتي ان شاء الله تعالى لوسيم الله جل جلاله وجل سعنه që rahmetin e atin këto ditat mdojat, ti mujt malë të neta zbrit, edhe mujnë që përvjen, inshallah, e lusim Allah u kejtën okay, me tëtë Muhammed Mustafa, me mare mirë me opru, edhe neve, inshallah, u ta alëm, këtë vend këtu, e kam një kërkesë, e kam një kërkesë shumë sinqertë. Qëtash hare, ju e dini se të ne vinë njëzme në në lipë në dima materiale për halës ka i kanë? Derin këtë gjumon, kërkan se kemi kësit e prapë, halas në herë. Me përja shtim, një gjami për e kaqanikut, e, për një pshatin kaqanik, një historien e popële shqiptar, musliman kejt ka tu një 188 qpi, se atë të pëndërtojë gjami për e se karë në islamu. Po, këto ka nërë të na, në halas e kemi thonë ata para juve. Dë një ditë qëtër dhëtë athojnë. Sëtë dhe të kërkojnë në dhima materiale vëll për, për të më një tonë pak matë nërë të ju kërkojmë për bëshnokin i cili ashte sajbija në katon tonë të përqamilin invalidin për i Bosne i cili ka ngell të nanë konakën tonë i shala ka qenë Bereqetlin a kam brojt zote përhir të ati miskinin a kam brojt edhe neve për i dëni belas ati i ka ardhë një garancion për i Bosne, për i qeverijës Bosnes më shkun në prapë I, i dini ju se halote ati i dini edhe halote sajbijës ati dini. Sot pra të gjith dhe në dinar kush sa ka edhe si të li të e prejkë dore në zemër me i pas njëz njëz njëz njëz për neve e me pas bad në bosnër e tash përdo më alë në pëshatën e dhe sa e o pun dhe të ishte i mirë e a i qetri me i një mua gje na qatë pulë të të dabitisim allahu në gjëllë në gjëllë duke lu që sadakat e juve kabul të i ban lillahi l-fatiha